Розділ 23. Минуло 10 днів. Батько Віла вивантажував нас із машини в аеропорту Гатвік. Натан ледве поклав наші речі на візок, а я все перевіряла і знову перевіряла, чи Вілові зручно, аж поки він не став дратуватись. «Бережи себе!» – і гарної подорожі, – промовив містер-трейнер, поклавши руку Вілові на плече. «Не постуй надто багато!» – коли він це сказав, то підморгнув мені. Місіс-трейнер не змогла покинути роботу, щоб також приїхати. Думаю, що насправді вона не хотіла проводити дві години в машині зі своїм чоловіком. Він кивнув, але нічого не сказав. Він був надзвичайно тихий у машині. Дивився у вікно тим своїм непроникним поглядом, ігнорував Натана й мене у той час, коли ми теревенили про транспорт і про те, що ми вже знали, що забули. Навіть тоді, коли ми проходили вестибюлем, я не була певна, що ми чинили правильно. Місіс Рейнер зовсім не хотіла, щоб він їхав. Але з того часу, як він погодився на мій вивірений план, я знаю, вона боялась сказати йому, що він цього не робив. Здавалось, вона взагалі минулого тижня боялась з нами говорити. Вона сиділа з вілом тиші, розмовляючи лише з медичними працівниками. Або порилась в саду, зрізуючи рослини з надзвичайною спритністю. «Авіакомпанія мала б нас зустріти. Вони б мали вийти і зустріти нас», – сказала я, гортаючи свої документи, коли ми прямували до стола реєстрації. «Заспокойся, вони навряд чи будуть ставити когось на дверях, мовив Натан. Але інвалідний візок має подорожувати як крихкий медичний пристрій. Я чула про це тричі від жінки по телефону, і нам треба переконатися, що вони не чіпатимуть вбудоване медичне обладнання віла. Інтернет-спільнота надала мені велику кількість інформації щодо застережень, юридичних прав і контрольних списків. Згодом я тричі перевірила з авіакомпанією, чи нададуть нам місця на початку салону, чи посадять віла першим і чи не зніматимуть його з віновлідного візка, докими ми не будемо біля самого виходу на посадку. Натан залишився б на землі, зняв би ручку дистанційного керування, перевів би його в режим ручного, а тоді обережно зав'язав би і закріпив візок, зафіксувавши педалі. Натан особисто прослідкував би його завантаження, щоб захистити від пошкоджень. На візок мали почепити рожевий ярлик, щоб попередити вантажників про надзвичайну делікатність. Нам мали дати три місця в ряду, так, щоб Натан зміг надати будь-яку медичну допомогу, якої. Міг потребувати віл без сторонніх очей. Представники авікомпанії запевнили мене, що підлокітники піднімаються так, що ми не вдаримо стегна віла, переміщаючи його з інвалідного війська на сидіння в літаку. Весь час він перебував би між нами, і нам першим дозволили б вийти з літака. Усе це було в моєму списку під назвою «Аеропорт». Це був листок перед моїм списком «Готель», але після списку «День перед від'їздом» і «Маршрут». Щораз, коли я дивилась на віла, думала над тим, чи слушно вчинила. Сімейний лікар якраз відвідав віла у передань поїздки. Він мало їв і більшу частину дня проспав. Він здавався не просто втомленим від хвороби, а виснаженим життям, втомленим від нашого втручання, наших оптимістичних спроб спілкування, нашого непохитного наміру спробувати зробити для нього все кращим. Він терпів мене, проте я відчувала, що він частіше хотів би залишитись на самоті. Він не знав, що це була єдина річ, якої я не могла зробити». «Ось представниця авіакомпанії», – сказала я, коли вдягнена у форму усміхнена дівчина з планшетом жваво прямувала до нас. «Ну, від неї буде багато допомоги при пересадці», – натан. «Певно, вона навіть не здужує підняти замороженої креветки». «Обійдемося, ми самі впораємося». Це стало моїм улюбленим висловом, відколи я вирішила, що хочу зробити. З часом моєї розмови з Вілом у Флігелі мене охопило нове завзяття довести всім, що вони помиляються. Те, що ми не змогли провести канікули так, як я планувала, не означало, що ВІЛ нічого не міг робити. Я закидала форуми запитаннями, де є місце, щоб видужити для набагато слабшого Віла, чи знає хтось, куди б ми могли поїхати. Я наголошувала на температурі, англійський клімат був надто змінний. Нема нічого депресивнішого за англійський морський курорт у дощ. Більша частина Європи була надто спекотною наприкінці липня, що відхиляло Італію, Грецію, південь Франції та інші прибережні райони. Знаєте, мені було водіння. Я бачила, як Віл відпочиває біля моря, от тільки клопіт був у тому, що за кілька днів усе спланувати, щоб поїхати, що зменшувало шанс утілити це. На форумі були листи співчуття і багатько-багатько оповідок про пневмонію. Здавалося, що це перечуття переслідує їх усіх. Було декілька пропозицій щодо місця, куди ми могли поїхати, але жодне мене не надихнуло. Чи це найважливіше, жодне, як я гадала, не могло надихнути віла? Я не хотіла водних курортів чи місць, де він би міг побачити людей у такому ж стані, як і сам. Насправді я не знала, що хотіла, але прокручувала їхній список пропозицій і розуміла, що нічого не підходить. Урешті-решт мені до став Ричі, стійкий прихильник того чату. Того дня, коли Віла виписала з лікарні, він написав «Дайте мені свою електронну адресу, кузен працює турагентом, запитаю в нього». Я зателефонувала за номером, якого він мені дав, і поговорила з чоловіком середнього віку, який мав сильний йоркширський акцент. Коли він мені сказав, що має на увазі дзвіночок схвалення, подзвонив десь глибоко в моїй пам'яті. І протягом двох годин ми все владнали. Я була йому так вдячна, що мало не плакала. При цьому, доки ми завершили, я була так само виснажена, як і ВІЛ. Я в день при дні вивчала детальну потребу для подорожі людини з діагнозом квадриплагія. І аж до самого ранку, коли ми від'їжджали, не була переконана, що ВІЛ матиметься гаразд, подорожуючи. Тепер, сидячи з торбами, я див на нього замкненого та блідого в жвавому аеропорту і знову гадала думала чи ми не помилились У мене з'явився раптовий напад паніки А ну ж як він знову заслабне А що як він буде ненавидіти кожну хвилину так само як було на верхогонах А що як я хибно витлумачила ситуацію і все що потрібно Вілові не грандіозна подорож, а 10 днів удома у власному ліжку Але ми не мали 10 запасних днів «Саме так, це був мій єдиний шанс». «Оголошують наш рейс», – сказав Натан, повертаючись із крамниць безмитної торгівлі. Він глянув на мене, підняв брову, і я зітхнула. «Добре», – відповіла я. «Ходімо». Сам політ, окрім 12 довгих годин у повітрі, не був тим випробуванням, якого я боялась. Натан довів, що він спритний у виконанні рутинних змін над накритою ковдрою. Співробітники авіакомпанії були дбайливі, ввічливі та обережні з військом. Віли, як і обіцяли, завантажили першого. Приміщення його на сидіння обійшлося без сенсів. Він сидів між нами. За годину перебування в повітрі, я зрозуміла, що над хмарами, за умови, що сидіння нахилено, він, схоже, нічим не відрізнявся від будь-кого в салоні. Застрягши перед екраном, де ніхто не рухається, нічого не роблять, на висоті близько 30 тисяч футів, він був схожий на інших пасажирів. Їв, дивився фільм та здебільшого спав. Натан і я обережно одне до одного всміхались. Ми намагалися поводитись, наче все було гаразд. Я дивилась у вікно, мої думки рухались безладно, як і хмари під нами. І я вже була неспроможна думати про те, що це був не лише виклик щодо підготовки і забезпечення подорожі, а й пригода для мене, мовляв, я, Лу Кларк, справді рушила в інший кінець світу. Я цього не бачила. До того часу я не бачила нічого, крім Віла. Я почувалась так, як моя сестра, коли народила Томаса. Це так, наче я дивлюся крізь ліку, сказала вона, дивлячись на форми новонародженого. Весь світ зменшився тільки він і я. Вона написала мені повідомлення, коли я була в аеропорту. Ти це можеш зробити. Я страшенно пишаюся тобою, цілую. Я згадую це зараз лише тому, що хочу подивитись на це, несподівано відчувши хвилювання, можливо через слова, які сестра підібрала, а можливо через те, що я була втомлена та налякана і усе ще не йняла віри, що затягла нас так далеко. Урешті, щоб заблокувати свої думки, я ввімкнула свій маленький телеекран і стала дивитись непритомними очима якийсь американський комедійний серіал, аж поки небо навколо нас не потемніло. А потім я прокинулася і побачила, що над нами стоїть стюардеса, тримаючи сніданок. А Віл розмовляє з Натаном про фільм, який вони щойно разом подивилися. Та найдивовижнішим було те, що попри всі труднощі, наша трійця перебувала менш ніж за годину від приземлення на острові Маврикій. Я не могла повірити, що це дійсно з нами відбувається, аж поки ми не сіли в міжнародному аеропорту імені Сера, Сивусагура, Рамгулама. Ми невпевнено вийшли через залу прибуття. Усе ще закляклі, через час проведений у повітрі. І я трохи не заридала, відчувши полегшу, коли побачила спеціально пристосоване таксі оператора. Того першого ранку, коли водій віз нас до курорту, я трохи роздивилася острів. Справді, барви здавалися яскравішими, ніж в Англії. Небо здавалося яснішим, а блакитна синезна, що наче зникла і стала безодньою, безмежно глибокою. Я бачила, що острів був пишно-зелений, облямований акрами, цукрової тростини. Море скидалось на смуги ртуті, серед вулканічних пагорбів. Повітря було змішане з димом та прянощами, а сонце настільки високо в небі, що мені доводилось мружитись від сліпучого світла. Будучи виснаженою, я почувалась так, не мов мене хтось розбудив на сторінках глянцевого журналу. Навіть тоді, коли мої відчуття боролися з незнайомим, очі свої раз-пораз я звертала на Віла, на його бліде, втомлене обличчя, на те, як його голова дивно упала на плечі. Ми виїхали на дорогу, обабіч якої росли пальми зупинилися біля низького каркасного будинку. Водій вже вийшов і виклав наші торби. Ми відхилили пропозицію щодо холодного чаю та екскурсії готелем. Знайшовши вілову кімнату, ми скинули його торби, поклали його на ліжко та не встигли зашторити вікна, як він знову заснув. Отак ми й приїхали. Я це зробила. Я стояла біля його кімнати, нарешті глибоко зітхнувши. Тоді, як Натан дивився вікно на білий прибій, на коралові споруді в долині. Чи то через подорож, чи то через те, що це було найгарніше місце, яке я коли-небудь бачила в житті, я готова була розплакатись. «Усе гаразд», – сказав Натан, побачивши вираз мого обличчя. І тоді зовсім несподівано він підійшов до мене і обійняв так, що аж кістки захрускали. «Розслабься, Лу, все буде гаразд, справді, ти вчинила добре». Проминуло майже три дні, поки я почала йому вірити. Він спав майже всі перші 48 годин, а потім, на диво, йому стало кращити. Шкіра відновила колір і зникли темні круги навколо очей. У нього зменшилися спазми і він знову почав їсти». Повільно котячись поздавалось нескінченному, екстравагантному буфету, він казав мені, що хоче собі на тарілку. Я знала, що він почувався собою, змушуючи мене їсти те, чого б я ніколи не їла. Пряне, креольське, карі та морепродукти, нас з яких я не знала. Він тут почувався більш як удома, ніж я, та й не дивина». Мені треба було собі нагадати, що більшу частину свого життя саме це була вілова стихія – земна куля, ці широкі береги, а не маленький флігель у тіні замку. Як і було обіцяно, в готелі мався спеціальний інвалідний візок з широкими колесами, тож уранці здебільшого Натин переносив віла в нього, і ми втрьох спускалися до пляжу. Для того, щоб захистити віла, коли сонце ставало надто пекучим, я несла парасольку. Однак воно ніколи таким не було, та південна частина острова ставилася морським бризом, і не в сезон температура на курорті зрідка піднімалася за 20 градусів. Ми зупинялись на маленькому пляжі біля кам'яного виступу, якраз поза ведноколом, що було доступним з головного готелю. Я розкладала своє крісло, розташовувалася поряд віла під пальмою, і ми дивилися, як Натан пробував себе у вінсерфінгу або водних лижах. Зрідка вигукуючи слова підбадьорення, плюс дивні образливі слова з нашого місця розташування на піску. Попервах, персонал готелю хотів занадто всього багато робити для віла, наприклад, пхати його візок чи постійно пропонувати йому прохолодні напої. Ми пояснили, що все це не потрібно, і вони охоче відчепилися. Проте іноді, коли мене не було поруч, швейцари чи працівники з персоналу рецепції зупинялись, щоб побалакати з ним або порадити якісь місце, що, на їхню думку, нам варто було відвідати. Там був один довготелесий молодик, Надил, який, здавалося, мав бажання бути неофіційним доглядачем Віла, коли Натана не було поруч. Якось я вийшла і побачила, як він обережно опустив Віла з вісканом, який лежак, обкладений подушками, що його розмістив під нашим деревом. «Так краще», – сказав він, здійнявши великого пальця догори, коли ми зблизилися. «Просто покличте мене, коли містер Віл захоче повернутися назад у свій візок». Я зібралася протестувати і сказати йому, що не слід було переносити віла. Але Вілл заплющив очі і лежав із виразом такого несподіваного задоволення, що я промовчала і кивнула. Що стосується мене, то коли моя тривога про здоров'я в'їла, почала згасати, я поволі стала підозрювати, що перебуваю в раю. Ніколи у своєму житті я не уявляла, що проводитимуть час у такому місті, як це. Щоранку я прокидалася під звуки моря, яке ніжно розбивалося оберег, під щебет незнайомих птахів, що ширяли за вікном і сиділи. На деревах. Уранці прокидаючись я дивилась на стелю і спостерігала, як сонячне проміння пробивається крізь листя. До моїх вуг долинали розмови з сусідських дверей. Це означало, що віл і Натан вже давно встали, швидше за мене. Я вдягала саранг і купальник та насолоджувалася відчуттям теплого сонця на плечах і спині. Моя шкіра вкрилася ластовинням Нігті відбілилися І я почала відчувати рідкісне щастя Через просте задоволення Від перебування тут Від прогулянок на пляжі Поїдання незнайомих продуктів Плавання в теплій прозорій воді У яких з-під вулканічних каменів Сором'язливо виглядали чорні рибки До спостерігання за тим як яскраво червоне сонце Ховається за виднокрай Поволі почали згасати спогади Про останні кілька місяців На сором мені майже не думала про Патрика. Наші дні проминали за шаблоном. Ми снідали разом у трьох за легка затіненими столиками біля басейну. Вілл зазвичай їв фруктовий салат, яким я його годувала, і деколи після того, якщо підвищувався апетит, споживав банановий млинець. Потім ми йшли на пляж, і залишалися. Я читала, Вілл слухав музику, тим часом як Натан удосконалював свої навички у водних видах спорту. Вілл торочив, щоб я теж ще спробувала. Але я відразу сказала ні, мені просто хотілося бути біля віла. Коли він наполіг, я провела один ранок, займаючись він серфінгом та катаючись на каяках. Однак була щасливішою, просто перебуваючи біля нього. Іноді, коли Надил був поблизу, а на курорті було тихо, вони з Натаном опускали Віла в теплу воду меншого басейну, і Натан підтримував йому голову, так, щоб він міг плавати. Віл небагато говорив, коли вони так робили, але здавалося, він мовчки втішався, не наче його тіло пригадувало давно забуті відчуття. Віллів торс, який був довго блідим, набував золотистого відтінку, його шрами постріблилися і почали зникати. Йому стало зручно без сорочки. На обід ми йшли до одного з трьох курортних ресторанів. Поверхня всього комплексу була вистелена плиткою та мала лише кілька маленьких сходинок та схилів, що означало, він міг їздити на війську самостійно. Це була якась малезна, але те, що він міг узяти собі випити без нашого супроводу, не означало більше відпочинку для мене і Натана, а позбавляло віла лише одного із щоденних розчарувань, повної залежності від інших людей. Жодному з нас не потрібно було багато рухатись. Здавалось, хоч би де ми були – на пляжі, біля басейну чи навіть у спа – завжди з'являвся хтось із усміхненого персоналу з напоєм, який, на їхню думку, міг нам сподобатися, та якийсь зазвичай був декорований духмяною рожевою квіткою. Навіть коли лежиш на пляжі, приїде невеличкий візок і усміхнений офіціант запропонує воду, сік або й щось міцніше. В обід, коли була найвища температура, він повертався у свою кімнату і декілька годин спав. Я плавала у басейні або читала книжку, а потім увечері ми знову всі зустрічалися, щоб повечеряти в ресторані на пляжі. Я швидко захопилась коктейлями. Наддил постеріг, що як дати вілові соломинку правильного розміру, поставити в тримач високу склянку, то не було потреби в натоновій чи мені. Коли смеркалося, ми втрьох розмовляли про наше дитинство, перших кавалерів і дівчат, про першу роботу і наші сім'ї. Про те, як ми раніше відпочивали, і я бачила, як віл помало відроджується. Окрім того, віл був інший. Здавалося, що це місце подарувало йому спокій, якого бракувало йому увесь цей час. Що я його знаю? Йому йде на користь, еге? Запитав Натин, коли ми зустрілись біля буфету. Думаю так. Знаєш... Натан схилився до мене, не бажаючи, що він побачив, що ми розмовляємо про нього. Я думаю, що ферма і усі пригоди були б чудовими, однак дивлячись зараз на нього, не можу не думати, що це місце спрацювало краще. Я не розповіла Натанові про те, що вирішила першого дня, коли ми поселялися, коли в мене живіт стисло від тривоги, і я вже підраховувала, скільки в мене днів до повернення додому. Я намагалась кожного з десяти днів забути, чому ми насправді тут. Шестимісячний контракт, мій ретельно заповнений календар, усе, що було до того Я мусила просто жити зараз і намагатися заохотити Вілла робити те саме Я мала бути щасливою, надіючись, що Вілл теж буде щасливим Я взяла ще один шматок дині і усміхнулася «То що там пізніше? Будемо співати в караоке? Чи твої вуха ще не відійшли від минулого вечора?» Четвертого вечора Натан із легким хвилюванням у голосі оголосив, що він іде на побачення. Карен із Нової Зеландії жила в сусідньому готелі, і він погодився піти з нею в місто. Тільки для того, щоб переконатися, що з нею все гаразд. Самі розумієте, я не впевнений, що це хороше місце, щоб йти самій. «Ні», – сказав Вілл з розумінням киваючи головою, – «дуже благородно, Натан, з твого боку». «Я думаю, що це досить відповідально, дуже активна громадянська позиція. Я завжди захоплююсь Натановою самовідданістю, особливо, коли йдеться про слабкостать». «Та йдіть, ви знаєте, куди обоє, вишкірився Натан і зник. Карен швидко стала невід'ємною частиною. Натан зникав із нею майже більшу частину вечорів і хоча повертався виконувати нічні обов'язки – ми негласно давали йому стільки часу, скільки могли, щоб він повеселився. Окрім того, я таємно була рада. Мені подобався Натан, і я була вдячна, що він поїхав. Але мені більше подобалося, коли Вілл і я були самі. Мені подобалося, як ми переходили на умовні назви, коли біля нас більше нікого не було. Не вимушена близькість, яка виникала між нами. Мені подобалося, як він повертався лицем до мене і зачудовано дивився, ніби я якимсь чином виявлялась чимось більш, ніж він сподівався. Перед останньою ночі я сказала Натонові, що не проти, якщо він хоче привести Карен у комплекс. Він проводив ночі в її готелі, і я знала, що йому важко ходити 20 хвилин у кожен бік, біля того, щоб залагодити останні справи Віла вночі. «Я не заперечую, якщо це, ну, додасть тобі трохи приватного життя». Він зрадів, занурений в очікування прийдашньої ночі, і не сказав мені нічого, крім Бастямного «дякую, друже». «Гарно з твого боку», – мовив він, коли я йому розповіла. «Маєш на оці гарно з твого боку?» – відповіла я. «Це твою кімнату я пожертвувала для справи». Тієї ночі ми забрали його в мою кімнату. Натан допоміг Вілові лягти в ліжко і видав йому ліки, тим часом як Карен чекала в барі. Я перевдягнулася у ванні у футболку та труси відчинивши двері ванної, поволі пішла до дивана, несучи подушку під пахвою. Я відчувала на собі очі Віла і на диво, як для людини, яка більшу частину попереднього життя ходила перед ним у бікіні, почувала сніяково, як кинула подушку на бельці дивана. «Кларк, що? Тобі не потрібно спати там. Ця ліжниця доволі велика для цілої футбольної команди. Річ у тому, що я навіть не подумала про це. Досі все було, як і було». Можливо, дні, проведені майже оголеними на пляжі, зробили нас усіх менш сором'язливими. А можливо, саме думка про Натана і Карен по той бік стіни, які загорнулися одне в одного, у кокон. Можливо, я просто хотіла бути біля нього. Я рушила до ліжка і здригнулася від раптового гуркуту грому. Замиготіли блискавиці, на дворі хтось закричав. Із сусідніх дверей було чути, як Натан і Карен вибухнули сміхом. Я підійшла до вікна і підняла заслонку, війну в і я відчула різке падіння температури. Там на морі вирував шторм. Ефектні спалахи, чоткової блискавиці, на якусь мить освітлили небо, а потім, наче запізніла думка, важка, як барабанний бій, зливо вдарила по даху нашого бунгало, настільки шалено, що спочатку приглушувала всі інші звуки. «Я краще опущу жалюзі», – мовила я. «Ні, не треба». Я обернулася. «Відчини двері!» Віл кивнув на двір. «Я хочу побачити це!» Я завагалася, потім повільно відчинила скляні двері на терасу. Дощ тарабанив по готельному комплексу, скрапуючи з нашого даху, утворюючи потоки, які стікали від тераси до моря. Я відчула вологу на обличчі і на електризованість повітря. Волосся на моїх руках піднялося. «Ти це відчуваєш?» – спитав він позаду. Схоже на кінець світу. Я стояла, дозволяючи зарядові проходити крізь мене. Спалахи блискавиці відбивалися в мене на повіках. Я затамувала дух. Обернувшись, підійшла до ліжка і сіла з краю. Поки він дивився, я обережно потягнула його білу засмаглу шию до себе. Я вже знала, як поворушити його, як змусити його вагу, його масу тіла працювати зі мною. Тримаючи Віла близько до себе, я нахилилася і поклала товсту білу подушку йому за плечі, опустила його в її м'які обійми. Він пахнув сонцем, наче воно глибоко проникло в його шкіру, і я помітила, що тихенько вдихає його, немов щось солодке. Потім, усе ще трохи волога, я залізла до нього, настільки близько, що мої ноги обторкалися його ніг, і ми разом дивились на синьо-білі сліди там, де блискавиця торкалася хвиль, на посріблений дощ, який м'яко зрошував бірюзову масу на відстані ста футів. Світ навколо скоротився настільки, що зосталося лише ревіння шторму, лавандове синю-чорне море та серпанкові фіранки, які злегка погойдувалися. Я вдихала запах квітів лотоса, принесений нічним вітерцем, чула музику з якогось святкування, віддалений дзянький склянок і стукість стельців, які поспіхом забирали. Я намацала вілову руку і взяла її в свою. На якусь мить я подумала, що зроду не почувалась так сильно пов'язаною зі світом, з іншою людиною, як у цей момент. Гарно, еге, Кларк! Мовив Вілу тиші. Незважаючи на шторм, його обличчя було нерухоме і спокійне. Він обернувся і всміхнувся до мене. І тієї самої миті в його очах щось було, щось тріумфальне. «Так», – відповіла я, – «дуже гарно». Я лежала нерухомо, слухаючи його повільне та глибоке дихання. Звук дощу внизу відчувала, як його теплі пальці перепилилися з моїми. Я думала, що могла б ніколи не повертатись додому. Тут віли і я були в безпеці, замкнені в нашім маленькому раю. Щоразу, коли я думала про повернення до Англії, великі кігті страху дряпались в мені і мене дедалі дужче огортав жах. Усе буде добре. Я намагалась повторювати собі слова Натана. усе буде добре. Зрештою я лягла на бік, одвернувшись від моря і дивилася на віла. Він повернув голову, щоб глянути на мене у тьмяйному світлі. І я відчула, що він мені сказав те саме – усе буде добре. Уперше в житті я намагалась не думати про майбутнє. Я намагалася просто бути і дозволити нічним відчуттям пройти крізь мене. Я не можу сказати, як довго ми так лежали, дивлячись одне на одного, але поступово по віки віла ставали важчими, доки він, вибачаючись, не пробурмотів, що думає, що може. Його дихання стало глибшим, він заснув. І тоді лише я подивилась на його обличчя, на його вії, розділені в окремі точки біля кутиків очей, на нові веснянки на його носі. Я сказала собі, що мушу мати слушність, я повинна мати слушність. Десь по першій годині ночі шторм ущух. Його спалахи гніву ставали тьміннішими і врешті зникли, щоб принести метеорологічну тиранію в якісь інші небачені місця. Повітря навколо нас помало стало нерухомим. Фіранки завмерли, залишки води стікали, булькаючи далині. Прокинувшись рано вранці, я обережно звільнила свою руку з вілової та зачинила балконні двері, закутавши кімнату в тишу. Вілл спав спокійним, мирним сном, яким він рідко спав удома. Я не спала, я лежала, дивилася на нього, намагаючись ні про що не думати. Останнього дня сталися дві речі. Перше – це те, що, піддавшись наполяганням Біла, я погодилася спробувати підводне плавання. Він напосідався кілька днів, стверджуючи, що я не могла так далеко прилетіти і не спробувати побувати під водою. Я була безнадійною у вінсерфінгу, ледве спромігшись підняти вітрило з хвиль, і більшість спроб кататись на водних лижах закінчилась катанням на власному обличчі. Одначе ВІЛ був наполегливим і за день до того прибув на обід, оголосивши, що замовив мені курс дайвінгу для початківців на півдня. Я не могла вдало розпочати. Вілий Натан сиділи поруч з басейном, у той час, як мій інструктор намагався переконати мене, що я буду й далі дихати під водою, проте усвідомлення того, що вони дивились на нас, робило мене безнадійною. Я не тупа. Я розуміла, що кисневі балони в мене за спиною забезпечать роботу моїх легенів, що я не потону, але щоразу, коли моя голова опускалась під воду, я панікувала і виривалась на поверхню. Моє тіло наче відмовлялось вірити, що воно все ще дихатиме під кількома тисячами галонів найкращої хлорованої води Маврикії. Не думаю, що я це зможу зробити, сказала я, коли з'явилося усьоми, бризкаючись слиною. Джеймс, мій інструктор із дайвінгу, глянув позад мене на Віла Інатена. «Я не можу!» – сказала я роздратовано. «Це просто не для мене!» Джеймс обернувся спиною до них обох, поплескав мене по плечу та показав у бік чистого моря. «Для декого насправді легше там», – мовив він тихо. «У морі?» – «Деяким людям легше пірнати в морську глибінь. Ну-мо, вийдімо на човні!» 45 хвилин потому я дивилась на яскраво розфарбовані пейзажі, сховані під гладінню, забувши про страх, що мій кисень може підвести, що всупереч усім фактам я потону і помру під водою, навіть про те, що я взагалі боялася. Мене відвернули таємниці нового світу. У безгомінні, яке порушувалося лише моїм перебільшеним диханням, я споглядала косяки крихітних райдужних риб, більших чорнобілих риб, які дивились на мене чистими допитливими. Очима. Морські анемони, що злегка похитувалися, фільтруючи ніжні потоки свого крихітного незримого велову. Я бачила віддалені пейзажі, удвічі яскравіші, барвисті різноманітніші від того, якими вони були на землі. Я бачила печери та порожнини, де причаїлися незнайомі створіння, віддалені фігури, які мерехтіли під променями сонця. Я не хотіла виходити, я назавжди залишилася б там у тихому світлі. Лише коли Джеймс сказав жестами показувати на циферблат свого кисневого балона, я зрозуміла, що в мене немає вибору. Коли сяючи нарешті підійшла на пляжі до Віла і Натана, я ледве здужала говорити. У моєму мозку все ще мерехтіли побачені картини, а мої кінцівки ще тягнуло під воду. «Гарно, га?» – запитав Натан. «Чому ти мені не сказав?» – гукнула я до Віла, кинувши свої ласти на пісок напроти нього. «Чому ти не змусив мене зробити це раніше? Усе це! Воно було там у час, прямо перед моїм носом!» Він пильно дивився на мене. Він нічого не сказав, але звільна, широко всміхнувся. «Я не знаю, Кларк, деяким людям просто неможливо сказати». Цієї останньої ночі я дозволила собі напитися. Це було не тільки тому, що наступного дня ми вирушали. Я вперше справді відчула, що звілому це добре і могла розслабитись. Я вдягнула білу бавовняну сукню. Моя шкіра засмагла, і тепер, одягнувши біле, я наставала автоматично схожою на труп, замотаний у саван. Взула сандалі з ремінцями, і коли Надил давав мені яскраво-червону квітку, допомігши почепити її у волосся, я не поглумилася з нього, як зробила б це тиждень тому. «Ну, здорова, Кармен Міранда», – сказав Віл, коли я зустріла його в барі. «Хіба ти не чарівна?» Я вже хотіла якось насмішкувато відповісти, а тоді зрозуміла, що він дивиться на мене зі справжнім задоволенням. «Дякую», – відповіла я, – «ти теж не надто занедбаний». У головному готельному комплексі була дискотека, тому незадовго до 10 години, коли Натан пішов до Карен, ми рушили на пляж. У наших вухах грала музика, а приємний шум трьох коктейлів пом'якшував мої рухи. О, там було так гарно. Ніч була тепла, ленький вітерець доносив запахи барбекю, теплих масел на шкірі, слабкий запах солі з моря. Ми з Вілом зупинилися біля нашого улюбленого дерева. Хтось розводив вогонь на пляжі, мабуть, щось готувати, і все, що лишилося – купка розжареного вугілля. «Я не хочу їхати додому», – сказала я в темряві. «Це місце важко покидати». «Я не думала, що такі місця існують за межами фільмів», – сказала я, повернувшись до Віла обличчям. «Це змусило мене замислитись про те, що ти, мабуть, казав правду за все інше». Він усміхався. Його обличчя здавалось розслабленим і щасливим. Він примружився, дивлячись на мене. Я глянула на Віла, і цього разу вперше без внутрішнього страху. «Ти радий, що приїхав?» – запитала я невпевнено. Він кивнув. «О, так!» «Ха!» Я махнула рукою. І потім, коли хтось умикнув музику біля бару, я скинула взуття і почала танцювати. Це звучить нерозумно, така поведінка, через яку наступного тижня можеш зніяковіти. Але там, у чорнильній темряві, наполовину п'яна, нестачі сну, з вогнем і повсюдним морем, з неосяжним небом і звуками музики, з усміхненим вілом я не могла визначити, чим тим наповнювалось моє серце – але мені просто треба було танцювати. Я танцювала, сміючись, не соромлячись, не турбуючись про те, що нас хтось бачить. Я відчувала погляд Віла, і я знала, що він знав. Це була єдина можлива реакція на останні десять днів. Або дай йому на останні шість місяців. Співанка закінчилась, і я впала, задихана біля його ніг. «Ти», – сказав він, – «що?». Моя усмішка була грайливою. Я була настійка, наелектризована, я практично не відповідала за свої дії. Він похитав головою. Я повільно звелась на босі ноги, підійшла до самісінького візка, а тоді ковзнула йому на коліна так, що моє обличчя було на відстані декількох дюймів від його. Після попереднього вечора це якось не видавалось такою різкою зміною. Ти, його сині очі, які мерехтіли від вогню, в мої. Він пахтів сонцем, багатим і чимось різким, і цитрусом. Я відчула, як щось пом'якшилось глибоко в мені. «Ти щось особливе, Кларк!» Я зробила лише те, про що могла думати. Я схилилася і доторкнулася губами до його губ. Він завагався лише на якусь мить, а потім поцілував мене. І на якийсь час я забула про все. Мільйон і одну причину, чому не слід цього робити. Свої страхи, чому ми взагалі тут. Я цілувала його, вдихаючи запах його шкіри. Відчуваючи його м'яке волосся під своїми пальцями. І коли він поцілував мене у відповідь, усе зникло. Були тільки Вілл і я. На острові, який розкинувся ніде під тисячою сяючих зір. А потім він осохнувся. Я... «Вибач, ні!» Я розплющила очі і провела рукою по його красивих вилицях. Я відчувала дрібні кристалики солі під пальцями. «Віле!» – почала я. «Ти можеш, ти...» «Ні!» – у цьому слові прозвучала металева нотка. «Я не можу!» «Я не розумію!» «Я не хочу втягуватись в це!» М -м -м, «Я думаю, тобі треба в це встрявати!» «Я не можу це зробити!» «Бо я не можу...» – він ковтнув слину. «Я не можу бути чоловіком, яким я хочу бути з тобою. І це означає, що...» – він глянув просто мені в лице. «Це стає іще одним нагадуванням того, ким я не є». Я не відпустила його обличчя. Я схилила голову так, що доторкнулась до його голови, так що наше дихання змішалося. І я промовила тихо так, що тільки він міг мене чути». Мені байдуже, що ти, що ти на твою гадку можеш чи не можеш робити, це не є добре чи погано. Щиро, я розмовляла з іншими людьми в такому становищі, і існують речі, які можуть бути можливими, спосіб, щоб ми обоє були щасливі. Я почала трохи затинатись. Я почувалася навіть трохи дивно, ведучи цю розмову. Я глянула йому в очі. «Віле трейнер», – мовила я ніжно. «Ось що!» Я думаю, ми можемо. Ні, Кларк, почав він. Я думаю, ми можемо робити всякі речі. Я знаю, що це незвичайна історія кохання. Я знаю, що існує безліч причин, через які мені не слід казати те, що я зараз кажу. Але я кохаю тебе. Кохаю. Я знала це, коли покинула Патрика. І я думаю, що ти мене теж трохи любиш. Він не говорив. Його очі дивилися в мої. І в них був величезний сум. Я відгорнула волосся з його скронь, ніби таким чином могла забрати його печаль. І він схилив голову і притулився до моєї долоні. Віл ковтнув слину. «Я повинен тобі щось казати». «Я знаю», – прошепотіла я. «Я знаю все». Він зупинився на півслові. Повітря навколо нас здавалось нерухомим. «Я знаю про Швейцарію. Я знаю, чому зі мною підписали шестимісячний контракт на роботу». Він забрав голову з моєї руки, глянув на мене, потім на небо, його плечі опустились. «Я знаю, це все Віле. Я знала це місяцями. Одначе, Віле, будь ласка, послухай мене». Я взяла його правиці і притулила до своїх грудей. «Я знаю, що ми це зможемо зробити. Я знаю, це не те, що вибрав би ти». Та я знаю, що можу зробити тебе щасливим. І все, що я можу сказати, це те, що ти перетворюєш мене. Ти змінюєш мене так, що я навіть не можу собі уявити. Ти робиш мене щасливою, навіть тоді, коли нестерпний. Я краще буду з тобою, навіть з таким, на твою думку, приниженим, ніж з кимось іншим у цілому світі. Я відчула, як його пальці трохи стиснули мені. І це додало мені сміливості. Якщо ти думаєш, це надто дивно, як я працюватиму на тебе, то я звільнюся і знайду роботу де інде. Хотіла тобі сказати, я записалась на курс у коледжі. Я багато нашукала в інтернеті, поспілкувалася з іншими хворими квадриплегіками і тими, хто їх доглядає. Я багато чого навчилася, дуже багато того, як виконувати цю роботу, тому я можу це робити і просто бути з тобою». Бачиш, я подумала про все, усе дослідила. Те, що я тепер така, твоя провина. Ти змінив мене. Я мало не сміялася. Ти перетворив мене на мою сестру. Але я вмію краще одягатися. Він заплющив очі. Я взяла його обидві руки, піднесла їх до губ і поцілувала. Я відчувала, як дотик його шкіри і знала так, як ніколи раніше не знала, що ніколи його не відпущу. «Що скажеш?» першепотіла я. Я могла б дивитися в його очі вічно. Він сидів так тихо, що на якусь мить я була непевна, що почула його правильно. «Що?» «Ні, Кларк!» «Ні?» «Мені шкода. Цього не досить». Я опустила його руку. «Я не розумію». Він трохи почекав, перш ніж відповісти, наче цього разу підбирав правильні слова. «Цього для мене не досить». Це мій світ, навіть з тобою. І повір мені, Кларк, моє життя змінилось найкраще, відколи ти прийшла. Проте мені цього не досить. Це не те життя, якого я хочу. Тепер прийшла моя черга відхилитись. Річ у тому, що я розумію, що це могло б бути гарне життя. Я розумію, що з тобою могло б бути гарне життя. Але це не моє життя. Я не такий, як ті люди, з якими ти розмовляла. «Це зовсім не те життя, якого я хочу. Навіть близько». Його голос був переривчастий, надломлений, його вигляд налякав мене. Я ковтнула слину, хитаючи головою. «Ти, ти якось казав мені, що ніч у лабіринті не має обмежувати мене. Ти сказав, що я можу вибирати сама, що мене обмежує. Но тоді ти не маєш дозволяти цьому, цьому інвалідному військові обмежувати тебе». «Але він таки обмежує мене, Кларк. Ти мене не знаєш. Зовсім не знаєш. Ти ніколи не бачила мене до цього. Я любив своє життя, Кларк. Справді любив його. Я любив свою роботу, подорожі, речі, які в мене були. Мені подобалось їздити на моноциклі, стрибати з будівель. Мені подобалось громити людей в ділових угодах. Мені подобалось любитись, багато любитись. У мене було насичене життя». Його голос підвищився. Я не створений, щоб існувати в цій штукованій, і саме вона тепер обмежує мене в усіх цілях і намірах. Це єдина річ, яка мене обмежує. Але ти навіть не даєш жодного шансу, прошепотіла я. Мій голос застряг у мене в рудях. Ти не даєш мені шансу. Не йдеться про те, щоб дати тобі шанс. Я дивився, як протягом цих шести місяців ти ставала геть іншою людиною, яка тільки починає бачити свої можливості. Ти не уявляєш, яким щасливим це мене робило. Я не хочу, щоб ти була прив'язана до мене, до моїх лікарняних зустрічей, до обмежень мого життя. Я не хочу, щоб ти проминула всі ті речі, які хтось міг би дати тобі». І егоїстично я не хочу, щоб коли-небудь ти на мене дивилася і відчула найменше розкаяння чи жаль, що я б ніколи так не подумала. Ти не знаєш того, Кларк. Ти уявлення не маєш, чим це закінчиться. Ти уявлення не маєш, що відчуватимеш навіть через 6 місяців. І я не хочу дивитись на тебе щодень, бачити тебе оголеною, дивитись, як ти ходиш у флігелі в своїх божевільних сукнях. І не... Не бути спроможним зробити з тобою те, що я хочу. О, Кларк, якби ти знала, що я хочу зробити з тобою просто зараз. І я не можу жити, знаючи це. Я не можу. Я не такий. Я не можу бути чоловіком, який лише приймає. Він опустив очі на свій візок і проказав тремтливим голосом. Я ніколи цього не прийму. Я почала плакати. Будь ласка, Віле. «Будь ласка, не кажи так. Просто дай мені шанс. Дай нам шанс. Просто послухай. Ти з усіх людей. Послухай, що я кажу. Це сьогодні найкраще, що ти змогла зробити для мене. Те, що ти мені сказала, те, що ти зробила, привізши мене сюди, знаючи так чи інакше, яким заплішеним дурним я спершу був, те, що ти змогла знайти щось, що полюбити». Це мене вражає. Я відчувала його пальці близько до своїх. Мені потрібно і тут закінчити. Більше жодного візка, жодної пневмонії, жодних болючих кінцівок. Більше жодного болю та втоми, коли прокидаєшся щоранку. Хочеш, аби день вже закінчився. Коли ми повернемося, я все ще маю намір поїхати до Швейцарії. І якщо ти справді мене кохаєш, Кларк, а ти кажеш, що так... «Зроби єдине, що зробить мене щасливішим. Поїдь зі мною». Я відкинула голову. «Що? Краще, ніж є, не буде. Шанси тільки на те, що мені ставатиме гірше, і моє життя таке обмежене, як зараз, буде ставати ще меншим, лікарі так і сказали. Мені загрожує купа ускладнень. «Я це відчуваю. Я не хочу більше болю, не хочу бути в пасті у цьому візку чи залежати від когось або боятися. Тому прохаю тебе. Якщо ти відчуваєш те, що кажеш, тоді зроби це. Будь зі мною. Дай мені такий кінець, на який я сподіваюся». Я з жахом дивилась на нього. У мене в вухах пульсувала кров. Я заледве це розуміла. «Як ти можеш мене про це прохати?» «Я знаю це». Я кажу тобі, що кохаю тебе і хочу побудувати з тобою майбутнє, а ти прохаєш мене поїхати і подивитись, як ти будеш себе вбивати? Пробач, може це звучить нерозуміло, але в мене немає такої розкоші, як час. Що? Що? Невже ти справді забронював місце? Чи є якась зустріч, яку ти боїшся пропустити?» Я бачила, що люди в готелі зупинялися, лебон наші підвищені голоси. Але я не зважала. «Так», – мовив Віл після паузи. «Так, є. Я проконсультувався. У клініці вважають, що я для них підходжу. І мої батьки погодились на 13 серпня. Ми повинні вилетіти за день до того». Мені закрутилась голова. Лишилося менш, ніж тиждень. «Я в це не вірю!» «Луїзо, я думала, я думала, що зміню твою думку!» Він схилив голову і глянув на мене. Його голос звучав лагідно, а в очах була ніжність. «Луїзо, ніщо не могло змінити мою думку. Я обіцяв батькам шість місяців, і це те, що я їм віддав. Ти зробила цей час красивішим, набагато більше, ніж думаєш. Завдяки тобі це перестало бути тестом на витримку». «Не треба!» «Що?» «Більше не кажи нічого!» Я задихалась. «Ти такий егоїстичний, Віле, такий дурень! Навіть якби існувала якась найвіддаленіша можливість того, що я поїду з тобою до Швейцарії, навіть якщо ти думав, що після всього, що я для тебе зробила, я змогла б так учинити, невже це все, що ти можеш мені сказати? Я розкрила тобі своє серце!» «А все, що ти кажеш, тебе мені замало, і тепер я хочу, щоб ти поїхала і подивилась на найгірше, що можна лише уявити. На те, чого я боялась, відколи про це вперше дізналась. Ти розумієш, про що ти мене зараз прохаєш?» Я тепер літувала. Стоячи перед ним, я кричала, наче божевільна. Пішов ти, віле трейнор, пішов ти, краще б у мене не було цієї дурноватої роботи, краще б я тебе ніколи не зустрічала. Я розплакалась, побігла на пляж і назад до своєї готальної кімнати, подалі від нього. Його голос, який мене кликав, ще довго дзвонів мені у вухах після того, як я зачинила двері.